Галина Гордасевич присвячується всім полеглим в боротьбі за волю України. Степан Бандера «Людина і міф». Видання четверте «Ювілейне». До 100-річчя від часу народження і 50-річчя загибелі Степана Бандери. Львів, 2008 рік. Книга Знайомить з біографією видатного провідника українського націоналістичного руху Степана Бандери на підставі зібраних і опрацьованих автором документів і джерел, розрахована на масового читача. В історії будь-якого народу є постаті, імена яких відомі кожному громадянину нові, якими пишаються, яких називають чи творцями даної держави, що є визволителями з-під іноземного ярма. Уже навіть за життя ім'я цієї людини можуть оточувати легенди з десятиліттями і століттями їх число збільшується, аж стає важко відрізнити, де правда, а де вимисел, який з істориків зараз візьметься стверджувати, що вони справді були на світі англійський король Артур, французький лицар Роланд, чи київський богатир Данило Кожум'яка, Жанна Д'Арк таки історична постать, але чи справді вона врятувала Францію, якщо після її загибелі війна продовжувалася ще цілих 18 років. І все ж людям потрібні такі історичні приклади патріотизму і високої жертовності. І кожен італієць з гордістю називає ім'я Грибальді, мексиканці Панчо Вілья, південноамериканці Сімона Болівари і так далі. Україна також має свій ряд, який чому б не почати іменами трьох легендарних братів Кия, Щека і Харива, який не має кінця, бо ж історія України продовжується. Треба лише заповнити прогалини в цьому ряду, поставити на свої місця імена, які були знеславлювані або замовчувані врагами української незалежності. Одне з таких імен Степан Бандера. Письменниця Галина Гордасевич на підставі багатьох джерел розповідає про Степана Бандеру, про конкретні факти його життя, боротьби і смерті. «Слава Україні! Героям слава! В одній особі образ покоління!» З письменницею Галиною Гордосевич я познайомився давно, років шість тому, під час її роботи над документальною повістю «Героємо якої був я» та Галина Дидик. Знаю багато творів письменниці, як поетичних, так і призових, Отож, коли мені до рук потрапила нова книга Галини Гордасевич «Степан Бандера. Людина і міф», то з великої цікавістю прочитав її. А за короткий час пані Галина попросила мене написати передмову до наступного перевидання книги. Я готувався до написання передмови, коли сталася трагічна подія «Галина Гордасевич несподівано померла». Відтоді я облишив працю над передумовою, оскільки був розгублений, кому її тепер передати. Але минув якийсь час я зустрівся з сином письменниці Богданом Гордосевичем. Він знав про прохання пані Галини, щоб я був автором передмови, і нагадав про дану мною обіцянку, яку я їй виконую. Від початку мене приємно вразило те, що Галина Гордасевич взялася за працю над постаттю Степана Бандери, адже родом вона з Волині і походить з родини, яка мала прихильність до іншого відламу ОУМ, що популярно називають мельниківцями. Тому її праця над портретом Степана Бандери мене спочатку доволі здимувала. Я вчитувався в рядки книги і потім зрозумів, що врешті-решт всі ми, українці, пройшли за минулі 60 років одним і тим самим шляхом боротьби, крові, страждань, а також спільної радості відновлення 10 років тому нашої державної незалежності.